نحن <عنام> الرجال صناع حياتي قماراني <الليالي> منهار الهداتي فنحن الرجال <تزالوا> صناع الحياة قماراني منهار الهداتي كننسوباتي وصارع بناتنا نشيد الحياة وصارع بناتنا نشيد <الحيات> تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي وراء من صرام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره Wa nauzu billahi min shururi anfussina Wa min seji'ati amalina Ma yedillahu felamud illa lah Wa ma yudbil felamad illa lah Ashhadu ala ilaha illa Allah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa qala rabbuna fi kitabih kareem Baada auzu billahi min ashaitanir rajim Ya ayuhal ladzina amanu Attaquullaha haqqa tukatih Wa la Zahvala pripada Allahu Subhanahu Wa Ta'ala ko naš uzvišeni gospodar puti na praj put u istinu je upućen, a ko ostavi u zabludi nećemo mu naći nikoga ko će ga na praj put uputiti. Sjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha Subhanahu Wa Ta'ala i da je Muhammed Ali, salatu wasalam, posljednji Allahu ko san i ko san sa istinom. Uzvišeni plemeni je kazao svojoj plemenitoj hiziji, o vjernici, pojite s Allah istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikum, rahmatullahi i uberekatu. Hvala Allaho subhanahu wa ta'ala koji nas je poživio i ponovno okupio na ovom bareć mjestu da nastavimo govoriti o njegovim veličanstvenim, lijepim i najljepšim imenima kojima se on subhanahu wa ta'ala opisao svojoj plemenitoj knjizi i sunetu poslanika Muhammeda s.a.v. Večeras nisam bio planirao doć iz razloga što sam malo bolestan, ali s obzirom na vrijednost dolaska i ovih sjela i druženima Laha Subhanu Vatala i molit će Laha Subhanu Vatala da nam podari snage da dođemo održeno predavanje, eto uspio sam vam hamdala doć. Večeras draga braće i cijene sestre, Govorit o jednom veličanstvenom Allahom te barek ve imenu. Ime koji ima udjela u našim uvodnim predavanjima. Udjela u svakoj početnoj uvodnoj hudbi poslanika, ali i salatu wasalam. I svi oni koji ga snijede na dobro u smislu odpočinjanja svojih uvodnih predavanja riječima. A večerašnje ime je El Hadi, El Hadi. Jedno velčanstveno, Allahu subhanahu wa ta'ala, ime iz kojeg proizilaze mnoge koristi, mnoga dobra, mnoge fajde koje svaki od nas treba, znači, da spozna, da svati, da razumije, kao što ćemo akoboda večeras govoriti. El Hadi ima značenje onaj koji upućuje na pravi put. Onaj koji upućuje na pravi put. Onaj koji ukazuje na pravi put. Onaj koji daje nadahnuće u srcima vjernika, da činje dobročinstvo, da je dobro. Onaj koji izvodi ljude iz drobovanja ljudi i urobovanja gospodara ljudi, onaj koji izvodi ljude iz tmina, kufra, širka, nevjerstva, džahilijeta, licemijerstva, zaista na najpravi put, put svjetla, upute, koje možemo kazati da je spoznaje Allaha dželevala kroz njegov rububiyet uruhiyet njegova lepa imena i savršena savršena svojstva slova značenje druga značenja obuhvata riječ odnosno ime lađala al hadi i zato kazali smo u početku i u početnim predavanjima da Allahova lepa imena sadrže u svom opisu verhunac verhunac je potje i da niko ne posjedi osobine i svojstva tih imena osim Uzvišen je Allah Subhanahu Wa Ta'ala u smislu njihove, njihovog, njihovog savršenstva. U jeziku el-huda vam je svima poznato. El-huda, znači huda? Uputa. Imamo hedallahu ledinihi. Allah ga je uputio na pravi put. Uputio ga je u vjeru istinsku, sa kojom on su Hanova Tala zadovoljen. Imamo značenje huda, što je jako bitno i interesantno, pokornost. Pokornost, da se pokoravaš i da slijediš. I to je jedan od velikih podovak koji će e, proiznaći iz poznaje Lahavu Tebarekeva Tala imena El Hadi. Također imamo nešto što je bejjin, nešto što je jasno jer na mnogim mjesto u Kur'anu ima ima to značenje. Allah džoshan govori u suri secde u 26. ajetu: "Eva nam jehdi lehum." Allah džoshano kaže: "Zar ovima nije sasvim jasno?" Jehdi odje znači biti nešto jasno, očito, tako da nema sumnje u ono što dolazi, u ono što dolazi nakon toga. Zato i ono što znači znamo da Puda, znači uputa, uputa na pravi put i na mnogim mjestima u Kur'anu, a i u sunetu poslanika sallahu alihi veseleme stoji ovo značenje. Allah Đelešanu kaže u suri Nahv u 37 manje. Kako se zove sura još Nahv? Sura Nahv, kako se još zove? To i na Bosni ne, ne u prijevodu znači Nahv nego, kako su još učinjaci nazvali, sura Blagodati, koja govori o blagodatima. Allah Jalešanu kaže In tahris ala hudahum fa inna Allahe la yehdi me yudil. A ovo večeraše ime koje ćemo nešto kazati večera za kopoda, govor ćemo idući put. Zbog značenja i sadržaja što sve obuhvata i što proizilazi iz ovog Allaha subhanahu wa ta'ala velčanstvenog imena. Kaže Allah Čelešanuhu i kada bi ti bio ustrajan i kada bi želio da ih uputiš Allah nije će uputi onoga koga on ostavi u zabudi. Allah Čelevala jedini upućivač. Jedini koji upući na napravi put. I niko ne može uputi na napravi put osim Allaha subhanahu wa ta'ala. I ovdje poslaniku sallahu alihi wa sallame kaže Koliko god želiš, koliko god želio, koliko god se trudio da uputiš nekoga, nećegog puta ga vađa na ostavlju zabuti. Što ne znači i ne proizilazi iz ovoga da se mi ne trudimo, ne. Mi ćemo se truditi kao što se poslanik a.s. trudio, ali su konačni rezultati ta ufirko. I zato ćemo i to pojasniti u Narodnom predavanju, da je zaista najpravi istinski uspjeh i uputa koja dolazi, dolazi od strane Allaha. A mi smo tih koji samo pojašnjavamo. Ukazujemo, ukazujemo, znači na neke stvari, neke činjenice koje će prouzrokovati ili biti sebe uputi, a odnosno Allah džele u kući koga on subhanahu subhanahu wa ta'ala hoće na pravi put. Zatim nešto što jako bitno huda, ima značenje izvođenja nečega u nešto drugo, odnosno iz jednog stanja drugo stanje, iz jedne situacije u drugu situaciju, iz jednog hala u drugu situaciju, odnosno drugi hala. Naravno, si očekuje pozitivno iz znači, stanja zabude, u stanje upute i stanja tmina, na stanje svjetla i slično. Međutim, vi znate da nekada možeš biti daja koji poziva ka lošemu. Pa tako da čovjeka iz svjetla odvedeš u tmine. Da čovjeka iz čiste, ispravne vjeri, ispravno satanja odvedeš u zabudu, u novotarije. Ili znači nešto slično, slično tome. Ali ono što mi želimo kazati, jeste da čovjeka izvediš i smi nam zabude ili navotarije, ili kufra i širka, džahilijeta, na svjetlo, na svjetlo upute. To je ono što je pozitivno o čemu ćemo mi ako bolja govoriti. Ovo veličanstveno, Allah subhanahu wa ta'ala, ime se spominje samo na dva mjesta, dva mjesta u Kur'anu. Prije svega u suri Hajj, 54. majete, Allah Đelešanu kaže وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٌ Je ovo jasno. Zaista, ilu istinu, Allah je upućivač. Allah je taj koji upućuje na pravi put, srata i mustaqim. Nisam ni ja, nisam ni ti, niti, niti neko drugi. Allah je taj koji upućuje na pravi put, ga uputi. Allah kada taj koji upućuje na pravi put, on uputi. Makar se ispriječili svi da to zaustali. Znači, nema toga. Ko će odbiti Allahu Tebarek i Vatara volju, kada želi nekoga da uputi, da ga ljudi zavedu ili odvedu u zaputu. I to je nešto što je jasno, i što najveći rezultat koji proizilazi iz poznaje Allahovog Subhanahu Vatara imena Al-Hadi. Zatim Allah Čelešanu kaže u suri Furkan, u 31. ajetu, وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّن عَدُوًا مِنَ ال O ovom ćemo govoriti o tog predavanja. Mi svakom vjerovjesniku, svakom poslaniku davali da ima neprijatelje u svom narodu. od onih koji su pokvarenjaci. Od onih koji su pokvarenjaci. Znači svaki poslanik je imao neprijatelje. Gdje god da se pojavio, kako god da je pozivao, Svi vjerovjesnici, svi poslanici imali ne prijatelje, od mineralmuđrimina, od pokvarenjaka. Međutim Alađ dželešanu daje utjehu nakon toga, pa kaže: "Vekafa bi rabbika hadiyan wa nasira." A tabi je dovoljan Alađ kao taupučivač i pomagatsch. Upucivač odih hadiyan wa nasira je zaista nešto veličanstveno. U smislu, Allah žele valati u tom trenutku dovoljan koji ćete izvesti iz te teške situacije na pravi put, odnosno osnažiti, ojačati, pomoći, neizbježna lahva te bareke metana, pomoć. Kome? Onaj koji ustraje. Jer svaki je vjerovjesnik je imao znači, te probleme kod svog naroda od strane pokvarenjaka. Od strane onih koji nisu bili zadovoljni sa onim ušta poziva poslanik ili vjerovjesnik koji je dolazio kako da i oni koji su nosioci dave, oni koji su sedbenici poslanika i vjerovijesnika, na iste probleme će ne ilaziti. I ovdje je jako jasno, da ah i poslanik sallallahu aljih vasodnika se je pojavio i kada je počeo pozivati, Allah Žiljšanu kaže, ti, o Muhammed, ćeš imati probleme, kao što su imali oni prije tebi. Al ćete Allah Žiljšanu pomoći osnažiti, i izbaviti se teške situacije. Poslanik je zapravo u takvu situaciju, tešku I svi koji ga budu slijedili, zapravo da će u situaciju tješku. Znači, neće biti ruže, neće biti blagostanje, neće biti dobrota. Može doći nekada i takvo stanje. Poslanikova ljesta toga s vami delaze u takvo stanje. Od 13 godina je bilo uh, velikog proganjanja velikog neprijateljstva stranjegog naroda koji su ga odbili i čak protjerali iz njegovog rodnog kraja. Zatim se digli sa velikom i ogromnom vojskom koja je čak htjela da ga uništi i u Medini. Ali Allah Đele Vala ga je pomogao, osnaži, ojačao i na kraju njegova vjera je dominirala nad mušicima, mnogobožcima i svim onim koji su htjeli poslaniku sallahu sal a njihira sallame nažal učiniti jer Al Allah Đele Vala obječava da je kifajet od njega Od njega dolazi zašita. I on je zaista uistinu dovoljan vjernicima, poslanicima i svim znači, koji su zaista istinski sebenici poslanika sallahu alaihi wa sallam. Ovo znači dva mjesta. Sura Al-Hajj, 54. ajet i Sura Furkan, 31. Ajed. Značenje navedenog imena kada se odnosnih na Allaha subhanahu wa ta'ala. Zaista značenja postoje. Odnosno, mnogi slučenjaci pokušali da pojasni Allahu te bare ta'ala ime Al-Hadi. Ibn-đari, rahmetul alaih, kaže za Kur'anski ajat iz sura Hajj. Wa inna Allahe la hadil lazina amenu ila sirati al mustaqim. I uistinu, Allah je upućivač, koji upućuje one koji vjeruju na pravi put. Zaista će Allah je znači, izvesti one koji vjeruju na pravi put. I znači im svako rješenje i svake teške situacije. Kaže, Ibn Jari Rahmetullah Uzvišeni Allah Subhanahu Wa Ta'ala će uputi one koji vjeruju lezina amenu koji vjeruju u Allaha i njegova poslanika sallahu alihi wa salame na pravi put i jasnu uputu Allah se obavezao da će uputi na pravi put svakoga onoga koji bude vjerovao u Allaha i njegova poslanika Subhanahu odakle je sedman farisi došao da bi spoznao istinu Tragao je za istinu, pa mu je Allah Čelevala ulašao istinu. Na kraju je prihvatio, postao poznat od ashaba poslanika sallahu alijih v.s. Čak znači, imaju neki detalji života uh, Salman el Farise, koji su tako uticali na ostale ashabe, čak su znači, doprinjeli pobjedi poslanika i ashaba u određenim, određenim situacijama. Zatim kaže za riječi وَكَفَا بِرَبِّكَ حَدِيَ وَنَسِيرًا A Allah Čelevala ti je dovoljan kao pomagač I onaj koji upućuje na pravi put, kaže, dovoljan ti je tvoj gospodar, o Muhammed, koji je jedini upućivač, jedini, ne može niko nikoga uputi ako Allah ne dozvoljava, znači onaj koji upućuje, Allah subhanahu wa ta'la, koji će te uputi na pravu istinu i podariti razbor i tost. Allah će uputi i poslanika, ali i slatu wasalam, podarit će mu razbor tost, rušt u njegovim postupcima, kao što je danas potrebno nama, da smo na uputi, ali isto tako da kada sprovodiš u uputu, kada slijediš uputu, kada radiš po onim stvarima koje Allah Vala nalaže i njegov poslanistva Allaho alihi vaselame, potrebno potrebna je rušiti. Razboritost u našim postupcima, da znamo kako i na koji način, da ne požurujemo, da ne dolasimo odluke na brzinu, nego da promislimo, da razmislimo, da svaki naš pokušaj, svako naše stanje, svaki naš postupak sadrži u sebi mudrost. Mudrost je poslanik Alesa Tuhasan bio takav i ta mudrost je odlikovala poslanika Alesa Tuhasan tako da to isto treba da odlikuje i njegove selbenike, a posebno nas kao pojedinca na našim prostorima živimo. Ibn Kesir rahmetullahi kaže: "Ma kadali ke je'alna li kulli nabiyyin aduwan min al-mujrimin. Wa kafa bi rabbika Isto tako su mi svakom poslaniku, svakom poslaniku prije tebe davali da u svom narodu ima neprijatelje. Minel muđir od pokvaranjaka, od onih koji nisu, zadovoljni sa onim sa čim je došao poslanik sallahu aljihvi veseleme, a uistinu je Allah žele vala dovoljan upućivač i pomagač, kao što smo kazali na početku. Govor Ibnu Kesira za značenje ovoga kaže To jest, kao što tvoj narod, tvoj neprijatelj, kada si ga pozvao u vjeru u jednog Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, svi oni su imali problema s narodima, kad u kom trenutku, kada su oni počeli da ih pozivaju na pravi put. Kao što se dešava sa tobom, Muhammeda. Čim si počeo pozivati, pojašnjavati istinu i pozivanju robovanja i obožavanja jednog uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, naišao si na probleme, kao što su naišli oni prije prije tebe. Pa kaže, isto tako, prošli su narodi činili sa svojim poslanicama. Znači, isto to su činili prošli narodi sa svojim vjerovjesnicima, svojim poslanicima koji su im bili slati. Zatim kaže, među njima bilo je njihovi neprijatelja, koji su odvraćali ljude od upute. Danas, koliko ljudi, kada ih počneš pozivati, pojavi su neko nekom mjestu ili na našim prostorima ili u okruženju, regionu, Čim se pojavi skupna koja pozivljaka Allahu Subhanahu wa ta'la, pojavljuje se odmah druga skupna koja odvraća one koji se priključuju u karavani spasa, uspjeha, koji zaista žele i žude da budu pravi vjenici na pravome putu. Odma znači, postaje tabor koji odvraća od Allahu Tebara kao je ta'la puta kao što se dešavao sa ranim virovjesnicima i poslanicima i sa našim poslanikom Muhammedom s.a.a. Međutim, kaže uzvišenje, Allah je jedini upućivač i niko se ne može ispriječiti njegovoj uputi. To su radosti i vije sa strane Allaha. Znači, niko ne utiče, ti može neko u zabu nekoga odvesti u smijesu da je on taj ko odvodi u, u zabudu, stvarno, znači nam pripada to pravo, koji e, odvodi svoje upućenje na pravi put. To pripada Allaha. A, a kada Allah a odluči nekoga da uputi, Cijeli svijet, kada bi se okupio i se da spriječi tu uputu, nije u stanju, znači da spriječi. Allah džela vanače, izvršite ono što je odredio. Pa kaže zbog toga uzvišena Allah subhanahu wa ta'ala kaže, tebi je gospodar tvoj dovoljan kao upućivač i pomagač. Kaže isto tako svakome onome, sad je radosna vijest za one koji slijede poslanika alaihisslatu vasalam. Pa kaže isto tako svakome onome ko slijedi njegovog poslanika, salallahu alaihisslatu vasalam. Koga bude slijedio, istinski, koga bude slijedio poslanike, Allah dželevana ćemo biti hadijem onasira, i pomagač, i upućivač. On će te voditi, on će te ukazivati, on će ti izlazi svake teške situacije i ono što je svega, on će te ojačati, osnašiti, pomoć Niko ti nije moći, nažal, učiniti. Iako ti učini, učinio njegovom voljom i njegovom odredbom, a na kraju sve to opet koristebe. Ako te ubije, Račel Allahu dželle veala zadovoljan tobom, koji će topet nakon svega tog ove sajedinjskog prostranstva. Ako te, znači, zaštiti i usmisloti, do produžava život, odrijeđio duži život nego što oni misle da ti ga oduzmu, bićeš opet u blagostanju, mogućnost da pozivaš, ukazuješ na pravi put u zadovoljstva Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže, znači ko bude sjedio njegovog poslanika, ko bude vjerovao u njegov kitab, Da čvrsto vjeruješ Allaho te bare koje je tala kitab, u njegovu knjigu, da radiš po njoj, ne samo kažeš vjerujem u Kur'an, vjerujem u poslanika alaih sallatu vaselam i očekuješ od Allahe dželevala pomoć i podršku. Pomoć i podrška dolazi in ten surullaha i jensuruku. Ako Allah u istrinu pomognete, Allah dželevala će vas osnažiti pomoć i pomoći vaše korake stabilni i čvrsti im učiniti. Danas čim ti neko, znači malo uzdrma se zaprijeti, muslima se pokoleba, muslima počne popušati. Kako onda očekuješ pomoć od Allah Adjela Vala kada počneš popuštati, jer nema. Allah Adjela Vala obećava pomoć svoju i podršku onome koji zaista se bude zalagao za allah te bare koji je i ustraje na tom pozivanju, ne da popušta, ne popušta ni pod kakvim prijetnjama, ni pod kakvim prijetnjama, osim kada mu je dozvoljeno, kad je u pitanju njegov život, njegov život da popusti i opet u tom trenutku mu je bolje da osabura i da bude će se na pravom putu. Zatim kaže, ko je prema njemu i ko ga ko bude iskren prema Allahu Đelevala i ko bude iskren ostijelio poslanika sallahu sa aljihve seleme, imat će Allahu subhanu wa ta'la podršku i imat od Allaha Đelevala izlaz uputu u svakoj, u svakoj situaciji. Zatim kaže, Allah subhanu wa ta'la će ga zaista uputiti, biti njegov pomagač na dunjaluku i na hiretu. Za na nešto više od toga treba. Allah je onaj koji nadvladava svaku stvar. Allah je opisan častnim imenom Al-Qahar. Pokorite svi stvari, svi stvarinja. Ko se može odupiti, Allah volji njegovom određenju. Kada Allah nešto odluči, kada bi se zakupili stavnici nebesa i zemlje, da to spriječe nisu u stanju. I to je ima koji nam je potrebno uistiti da se naše srce. Da čvrsto vjeruješ da ne može niko upravljati niti svijetom, niti kosmosom, niti dunjalkom, niti ljudima osim uzvišenja Allah Pa sada na takvog veličanstvenog, moćnog i snažnog Allaha Čelevala oslanjaš u svim svojim situacijama i prepuštaš sve, sva svoja stanja Allaha Čelevala. Jer znaš, priznaješ da niko ne može niti uticati, niti izmijeniti kremljeni tvoje stanje, osim uzvišeni Allah Subhanahu wa ta'ala. Zatim Ezrađađ Rahmatullah Al ali kaže, El Hadi, onaj koji je uputio svoja stvorenja, kaz pozna i njegovog grupu bijeta, I svoje neizmjerne miloste opet opući ukazuje na svoj rububije. Da njemu pripada gospodarstvo. Upućujete da promisliš, da razmisliš o nebesima i zemlji. Da on nije slučajno došlo. Da je Allah Suhajanovo tada taj koji je stvoritelj svega toga. Da on određuje, da on upravlja, da on vlada. To se Allah'u ovaj džele, dželevala pripada. Zatim kaže, onaj koji svoje robove usmjerava i upućuje na pravi put. Znači, prije svega, uh, el-had ima značenje koji ukazuje, uh, upućuje robove na njegov robu Da spoznaš Allaha dželevala. Zatim, on Subhanahu wa tala, je taj koji te upućuje, da slijediš pravi put, odnosno da budeš istinski sebenik pravoga puta. Kao što stoju u ajetu, jehdi مَيْيَشَا ješa سِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ I on dželevala je taj koji upućuje na pravi put ukazuje na pravi put. On je upućivač pravo me putu. Niko znači to nije u stanju niti može učiniti u smislu pravo značenje upute osim Allah džele dželevala. Zatim ez-džadži. Transformator ali znači što je na početku davanje našanima znači, da za džadž je ez-džadži. Na velika şeyh. Ovaj ez-džadži je učenik ez-džadža. E, on ima tako znači isto poznatu knjigu Ješte šteklako le sma, a šeh prije toga, znači njegov učitelj za džađima knjigu, tafsiru le sma. Tako da su poznata dva dijela, koja govore o značenju Allahovi Tebareke, lijepih imena. Kažu uzviši, Allah žele vala jedni upućivač, koji upućuje svoje robove prema njemu. Usvjerava i ka Allahu Subhanahu wa ta'ala. Usvjerava da i da hodiš ka Allahu Subhanahu wa ta'ala. Zašto je na hadith dođe, kodeći kao će Allah žele vala njemu. To znači upućuje te, usmjerava te ka? Ka Allahu subhanahu, subhanahu atala. Zatim kaže on je taj koji usmjerava svoje robove na činjenje dobrih dijela. Nisi ti tek tako došao da uradiš hajr, da doješ u džamiju, da planjaš, da radiš nekih hajra. To je izolave neizmjerne milosti. Jer on je taj koji te usmjerava, koji upućuje da radiš dobra djela. Zato se zahvaljujem Allahu žele vala na svim blagodatima, posebno na blagodati dina vjerovanju Allaha Tebare Kvetala, a to svog uhvata, sve naše postupke, svoj naš rad, to je vjera. Allahu zahvaljuješ jer te je odabrao i probrao toliko miliona ljudi da budeš baš od oni koji će raditi dobra djela, koji će se takmičiti u činjenjem dobrih djela, jer On te vodi, On je tvoj vodič. Allah džal nevala. Zatim kaže kojima se približavaju njemu subhanahu wa ta'ala. Ta dobra djela koja radimo, koja činima, koja nas voda Čelada Vala usmjerava, kojima nas vodi i kojim upravlja, su djela kojima se mi približavamo Allahu subhanahu wa ta'ala. A nećemo se približiti tim dijelima Allahu subhanahu wa ta'ala ako ne budemo iskreni u tim dijelima. Što znači sve te, ta, sve te postupke koje činimo, sva djela koja radimo, moraju biti iskreno radi Allahu subhanahu wa ta'ala kako bi uistinu to imalo efekta, odnosno kako bi nas Allah djelašana gradio na sudnjem danu, kako ne bi došli sa brdima dobrih dijela, a ona neće biti od nama na sudnjem danu, a to su dijela koja su neiskrana, koja nisu učena učinjene radi, radi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Khatabi rahmetullah Alihi kazao, Allah je jedini upućivač. Vidite da svi oni kažu da je Al-Hadi onaj koji jedini, pravi, istinski upućivač. Nema znači nekoga ko može puti mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Istinsko pravo pripada Allahu subhanahu wa ta'ala koga će pute koga će ostaviti u zabudi. On daruje uputu kome On subhanahu wa ta'ala hoće. Allah želeo Allah probira, Allah želešanu darije, dariva uputu kome On hoće subhanahu wa ta'ala svojih rabova. Pa kad vidi da se počašen od strane Allaha subhanahu wa ta'ala, to opet iziskuje i tražiti šukr na tim neizmjernim blagodatima, a najveća ta blagodat je vjera vjera u Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kaže je ko me daruje uputu, već ga je posebno odlikovao. putah i ne trebati danijalaka, ne trebati u smizu kao, e, sad sam ja dobar, jel? Sad mi je lađe za što sve što treba. Dovojna ti uputa da budeš posebno, posebno odlukovano od strane Allaha subhanahu wa ta'ala, a to danas se dostaje mnogima, mnogima i mi treba da cijenimo uputu, ne da se zasjetimo uputom, u smislu je da određeni period praktikuješ din, vjeru, i nakon toga ostaviš vjeru. To nije šukr, to nije zahvalnost Allaha džela, valam te i blagodatima. To je, to je stvar, najveća stvar koju te Olađešan može podariti, uputa, koja te čini sretnim i zadovoljnim i na Dunjaluku, a posebno u vječnoj kući. Ako te vječna kuć bez upute na Dunjaluku, šta možeš očekivati tamo osim osim velike kazne? A ta velika kazna nije znači godina, dvije, tri, sto godina, to je vječna kazna koja će čekati svakoga onoga koga zaobiđe i mimo iđe uputa, koji ne traži i ne žudi da bude upućen od strane Laha Subhanehu Subhanehu Atala. Pa kaže i prema njemu svoju plemenitost ukazao. Nakon što je posebno odlikovao, što te sam počasti uputom, ne, to je znači poseban i čram od strane Laha Tebare Kvetala prema tebi. Jer je on Tebare Kvetala kerim, plemenit. A posebno je plemenit prema svojim istinskim, pravim robovima. Pa pogledajte, znači, to odlikovanja od strane Laha Tebare Kvetala da je posebno plemenit prema, prema takvim robovima. Kako se ogljeda ta plemenitost? Tako što ti je ukazao na put svjetlosti put, put jasnog puta i izvođenja istmina, tmina kufra nevjerstva na svjetlo tevhida. I danas je jako bitno, jako bitno, najbitnija stvar da budeš muvahid, da budeš taj koji zaista istinsko Božava Allah subhanahu wa ta'ala, onako kako on te barekve ta'ala zahtjeva od nas, a ne kako se nama, šef nije je, u smislu, a ja mogu ovako, mogu onako, ne, ovdje mora znači da će se vladamo po onome kako Kur'an nalaže i sunnet poslanika s.a.w. pa kaže kao što uzlišen je kaže وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ السَّلَامُ Allah djela vala vas u kuću spasa u kuću spasa i toga kaže Allah jehdi وَيَهْدِي مَنْ يَشَا إِلَىٰ سِرَاتِ i on je taj koji je upućuje na pravi put koga on hoće -tala. Allah subhanahu wa ta'ala upućuje na siratom i mustaqim koga on subhanahu wa ta'ala odabere koga on hoće Tako da ne možeš biti upućen samo svojom željom. Želiš biti na prvom putu, nego to sve opet ovisi zavisi od strane Allah te bareke te bareke vetana. Zati nakon toga Šejh kaže, on upuči ostala stvorenja. Poput životinja, pogledajte, životinje čak nadahne i uputi na one stvari koje će im koristiti, od koje korist imaju. Isto tako ukazuje upučije nadahnuće im daje, spušta kako bi se sačuvali štetni stvari, svega onoga što će im štetu pruzrokovati, suro ono što će im štetiti. A glađer šta, znači kako životin da brigu, zna šta mu je korisno, zna šta mu je štetno. Odakle je to dolazi? Ko taj hadi koji mu daj koga ko uspjerava u tim postupcima? Allah subhanahu wa ta'ala što ukazuje na još jedno veličanstvo te bareke tebareke uoteala. Zatim kaže on im da ispravan pravac nadahnuće kako će tražiti rizko opskrbu. Allah usmjerava i životinjah prema onim stvarima i mjestima gdje ne znaš da ima risk, ona krene, zaputi se. Pogledajte životinje kako danas, s jednog predljela idem jedno na drugi predljel, tražeći. Allah Đelešana osvima njima brigu vodi. Neko godinu Allah Đelešana zapostavlja osvima brigu vodi do roka, određenu, kao što mi imamo rok, tako imaju životinje rok. a Allah Đelešana o svemu što je stvorio, o osvoji stvorenja, subhanahu wa ta'ala vodi vodi brigu, pa kaže, dokaz, znači, navodi šeh, kale, Rabben, e, kale Rabbunan lazi ata kule še ina haluka. Musa a.s.v. -e ovdje opisuje da je naš gospodar onaj koji vodi brigu o svemu onome što je stvorio. Vodi brigu o svemu onome što je stvorio. Odnosno, svaka ta stvar koja je stvorena, Allah Đerašanu brine se o njoj. Neće, znači, izostati sve ono što ti je potrebno da te zadesi od strane Laha Đelevala. Međutim, šta je na kraju toga u Kuranskom majetu? Summeheda. I svaku tu stvar nadahni i uputi prema onome što je potrebno. Summeheda. Svaku tu stvar. Sve što je stvorio, Allah vodi brigu njima. Ali svaka ta stvar stvorenje ima nadahnuće od strane Laha Đelevala kako će i se zaputi, šta će tražiti, šta će pojesti, šta će, šta će popiti. Zatim Sadir, Rahmetullah Ali, kaže, El Hadi, onaj koji upućuje i usmjerava svoje robove prema svemu što koristi. Ljude, stvorenja, upućuje stvorenja prema svemu onome što koristi. Međutim, ljudi su ti koji prelazi granice. Allah Đelešanu ima rizk, koji je, kako smo govorili, kad smo opisivali, ono se povješnjavali imen R-Rezak. Imamo rizk Tajib i rizk Habis. Imamo nešto što je lijepo, kao obskrba stranja laha dželeva imamo isto tako rizk, ali to je rizk koji je zabranjen. Ružan i odvratan, u smislu onoga zbog čega je Allah dželeva to zabranio. Dobra i ružna jela. Dobra su nam dozvojene, ruža su nam zabranjene. Sve što Allaha džela što zabranio. I to je rizk. I oni koji konzumire koji jedu tu stvar, i to je rizk koji oni unosi u sebe. Međutim, Allaha što tu, tu stvar zabranio. Ali ti je dozvolio ono što je lijepo i što je korisno, korisno za tebe. Pa kaže, a čuvaj od onih stvari koji ili koje prouzrokuju štetu. Allah ti je pojasnio korisne stvari, poslao ti poslanika da kaže šta je halal, od čega ćeš imati korist i na dunjalku i na ahiretu, i ukazao ti šta je štetno po tvoje zdravlje, šta je haram, šta ti šteti pa te opučuje ka lijepim stvarima, a isto tako te čuva o štetnim stvarima. Al ti si ta opet ko ima šta? Volju! Hoćeš li ovo ili hoćeš, hoćeš li ono? Zatim kaže nakon toga, uči onome što oni ne znaju. Allah šano što ima znanje, što si svjestan, što znaš, Allah Jelešanu taj podučio. Nisi tek znači, tako ti to naučio. I danas ova dostignuća koja vidimo u modernoj tehnologiji, Allah dželešano je donio najovesti u Kur'anu. Ono što vidite, Allah dželešano stvara ono što vidite, ono što ne vidite, ono što ne vidite, ono ili kako kažemo feseli kao mušici u Mekki nisu mogli vidjeti slona, ali je slon posla na potpuno drugom mjestu. I to je nešto što Allah dželešano stvorio to vrijeme. Ili nakon toga što nije posla što je došlo, Allah dželešano i to je stvorio zato što je Allah dželešano tvorac i stvoritelj svi stvari, nas, a i onoga što mi napravimo, naših dijela. Pa tako da ono što ti proizvedeš, što a avion, slične stvari, znači vozi, slično. Allah Đerašan je stvoritelj svega toga, jer te je nadahnuo, podario ti mozak, razum, da osmisliš, da stvoriš, a On je tvorac i stvoritelj i tebe i tvojih i tvojih dijela. Tako da ono što je sada pojavljeno, zanim se da se pričao tada u tom periodu. A, jedan učenjak, Alusim, Ufesir, U Kuranu kada govori, uh, on je znači, bio u vremenu kada su počeli tek prvi pokušaj da se osmisle krila za avion. Znači, prvi početci toga, pa kaže u tefsiru tamo, kaže, gledao sam ljude koji pokušavaju da lete po ptice, kada nikada nijeće biti u savjetu dručine. <laughs> Kažu, učijaci, danas kada pričamo, prenosimo taj govor tog šeha, možemo se nasmijat, jer svoj isto da živi taj šeh, i da vidi šta dešava. Ali Allah Jerašan je moćan kader da sve to stvori. to što se danas desilo, što se je stvorilo, nije to neka zasluga naša u smislu, mi smo to stvorci svega toga, nego je Allah Jerašan stvoritelj nas i naših ti Htio to neko prihvatiti ili ne? Zatim kaže, nakon svega toga, upući je i na pravi put, odnosno daj im Teufiq da. Daj im Teufiq da zaista budu pravi, pravi vjernice na pravom putu, i zatim da su ustrajni na tom istom putu Allah dž. znači tevfik se da dolazi od koga da Maha dž. da Nekad čovjek može biti upućen, ali ono da ustreješ na pravom putu, upite došao do vas subhanahu wa taala, da ustreješ na pravom putu aj tevfik istinski pravi dolazi od strane Vaha subhanahu wa I zato o, čovjek kada je došao poslanik Kalesa tulo selam, kada mu je rekao velamo poslanice posavjetuj me kaže šta treba da činiti kul amen billah Reci, i vjerujem Allaha džele vela sum mestakim zatim nakon toga ustraje a amen tu, bila buhota da vjeruješ so ono što iman o, o, traži od nas vjerovanje u Lana te barek vetala kroz se hade jedan kroz se hade drugi kroz potvrdu kroz negaciju kroz vjerovanje u Allahove knjige vjerovjesnike poslanike sve znači do kemskog dana nakon dešava kemskog danu, dana sve to buhota iman a kad to povjeriš kad se svjestan svega toga da ustraješ na to put A čini se ono kazati, amen, to bilaj, halas. Vjerujem u sve te navedene stvari. Nego da ustroji zaista do smrti, dok ti ne dođe jekin od Allaha subhanahu wa ta'ala, to je smrt. Zatim kaže nakon toga, onaj koji ti daruje i daje takvaluk. Allah dželevalaj hadij, da budeš bogobojazan, da budeš mutekija. Allah dželešan ti daje, nadahnuće, da, da budeš istinski, pravi mutekija. On čini da budeš istinski Allaha subhanahu wa ta'ala rob. Pogledajte zadnju stvar koju šeheh navodi. A kaže, srca njihova čini prepuštenim njegovim zapovjedima. Subhanah, kada postaviš mu tekija, tvoje srce ah, je prepušteno Allaho samo Allahođalevala. Samo sluškuje i sluša šta Allahođevašan traži od tebe. I zatim se povodi. To slijedi. Znači, nema tu više prepreke, ali nema znači nekoga ko će te skrenuti i zavisa puta. Tvoje srce ide ka istini. Slijedi istinu. Uvijek se povodi za istinu. I glavna mu je stvaran u jalku istina. Ne gleda što će reći fulan, osoba ova, osoba ona, neki tamo, neki vama, nego gleda kaže Allah, žele vala, što kaže njegov poslanik. I za tim stvarima se kroz život, znači, povodi. Beheki, rahmetul alihi, kaže, il hadi, onaj čijom uputom su upučeni njegovi štičenici. Eulije. Svaki Evlija je upučen Allahom i Hidajetom. Allah Čele Vala ga je u puti i učinio da budem Lahog Tebarek i Vatala odabrani rob, Eulija, štiće Nikolaja Subhanu Vatala. Zatim kaže, njegovim nadahnućem se usmjeravaju životinje prema onome što im koristi i čuvaju se svega onoga što će im štetu, štetu nanijeti. Ovo su nekao značenje Lahog Tebarek i Vatala imena An-Hadi, zaista su zlučanstvene značenje, a njemu pripada svaka, svaka vrsta veličanstva. Šta su spozna, e, plodovi spoznaje ovog velikog Allahog Tebareke v.t. imena El-Hadim? Glavna e, stvar koju bi trebalo svaki insan, svaki pojedinac da uzme, što proizilazi iz ovih značenja što su činjaci naveli, da Allah žele vala istinski upućivač, onaj koji upućuje na pravi put i da ne postoji neko sličan njemu, niti neko ko može imati tu osobinu pored Allahog Tebareke v.t. O subhana ve taala čini istinu jasno. Pojašnjava istinu. Od njega istina dolazi. On te bareke ve taala šalje vjerovjesnik, šalje poslanike, spušta knjige. On je pojasnio da je džene istina, da je džene istina, da Kijamski dan postoji, da čovjek treba da se pripremi za Kijamski dan. Sve Allah džele varach, sve upada pod Allahov te bareke ve taala uput. Da Allah džele šanu ne žuri da ljudi budu upućeni, ne bih im slošta vjerovijesnike. Ne bi im spuštao knjige, jer nakon smrti vjerovijesnika, knjige ostaju. Zato znate na hadis poslanika slovena, kada čovjek preseli, iza njega ostaju tri stvari koje će mu koristiti. to su tri stvari? Jedan ko će navesti sve tri stvari, tijahi. Trajma sadaka, znanje, Čerka, jel' i sin. <laughs> Obadbe. Znači, kome ostane trajna sadaka? Sadaka tuđarija. Trajna sadaka, koju udijeli, to ćemo koristiti nakon njegove smrti. Vala dusare. Dobro i odgojeno dijete. I jel' znanje koje će koristiti drugima. Šta je najbolja vrsta, odnosno šta je najbolje sve ove tri stvari? Znanje, kaže Ibn Samir, rahmetullah Ali, najvrednija stvar od ove tri stvari je znanje. Zbog čega? Sin će nesta to da si. Razumijete? Sadaka, mos, iz grada ima Allah put, uništen, gotovo, prošao. Znanje je nešto što vječno traje, ostaje. Ostaje nakon tebe. E, pogledajte, znači, ovdje Allah džele Vala nakon vjerovjesnika, kada poštelje vjerovjesnike, vjerovjesnike, šalje knjigu, uputa, u kojoj je pojasnio sve stvari. Kako će se, se pojati, kako će se pojati, kako će Allah kako ćeš prema drugima se odnositi. Sve je detaljno pojašenio u knjigama i onim prije koje koji su dalazili, i Kur'an kao vrhovna svih knjiga koje potpuno sadrži znači prijašnje svete knjige koje su dolazeo s strane alaha te bareke te bareke vetala sve znači dolaze da do Laha džele vala, zato što alaha su putcije ukazuje na pravi put Evo ti poslanika, slijedi ga. dolazi sa jasnim ajetima, sa jasnom knjigom. U njoj je uputa za svakog onoga koja želi zaista da bude upućen na pravome putu. I vidimo, znači, Dala Đelevala je Hadi, upućivač, koji islaje šalje i virovjesnike i poslanike, ispušta knjige, a u knjigama tako jasne su dokazi tako jasne su stvari pojašnjene za svakog onoga, ko razume ima ko je razumom obdaren da svati da razumije kako će se ponašati na ovom prolaznom prolaznom svijetu. A nađele šeranu kaže ona kad bratna fi kulli ummetin rasula. I misao svakom narodu poslanika slao. Šta je bila znači misija tih poslanika? U stvari pozivali kaže Allah dželeala en'budullaha ve dtenibu't tagut. Da Allah dželeala jedinog obožavaju i da se konja taguta svega onoga što zavodi i od pravog puta. Svega onoga što zavodi i odvodi od pravoga puta. A da se Allah Čelevala obožava. Pa nakon toga Allah Čelešanu kaže فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَوْ اللّٰهُ I od njih ima koji je Allah Čelešanu uputio. Šta je se za lutali? Kaže Allah Čelešanu وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَلَانَ A ima i onih među njima koji su zaslužili da budu na stran putice. Allah ti nije učinio nepravdu ako te ostaju u zavodu nego je znao tvoje stanje da si zaista zasluže da budeš od onih koji će biti koji žele da budu na strampoti odnosno u zavodi a Allah dželašanu nakon slanja vjerovjesnika i ukazivanja njegovog veličanstvenog prava a uz svrha slanja vjerovjesnika i ispuštanja knjiga je ta da se pojasni pravo Allaha subhanahu wa taala i pravo svakoga onoga kod Allaha ako se dozove vjerovjesnicima i potplićem slijeti knjige Pravo Allaha koji je došao u Kur'anskom majetu, da, da se obožava, jedino on subhanu wa ta'ala. A kako je pravo naše? Ako se odazovemo, ako budemo obožavali Allaha subhanu wa ta'ala, pravo naše kod Allaha da nas nekazni, odnosno da nas uvede u dženet, džene značine slađivanja i uživanja. Zatim, virovjesnici koji su dolazili i poslanici su bili, vraću draga, ti koji su najljepše pozivali druge. Ovo je sad ono što mi trebamo preuzeti. Oni kada su obhodili prema narodu kojem su bili poslani, mjestu, prostoru, na najljepši način su se obhodili, na najljepši način su pozivali, birali su riječ, birali su izraza. Razumijete, nisu okreživali narod sa ružnim nadimcima. To ako se desilo od određenih poslanika, u smislu da je kazao nešto, to je kazao na kraju kada je vidio da narod više ne želi ne želi uputu. I zbog ti riječi koje su oni kazali, neki od će misliti na sudnjem danu, Allah Jehova Šana ju neće oprostiti, jer su tražili da Allah Dželšaniju kazni njihov narod. Razumijete? I zato je e, definitivno znači, uzor svim nama, ili svima nama, kog? Poslanik Muhammed A.S. I vidimo njegove primjere, znači mnogobrojnih života, Mekanskog i Medinskog, kako se obhodio. Zatim ti isti vjerovijesnici i poslanici su bili najučeniji. I najbolje su poznavali Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato im je pripalo to pravo da pozivaju druge, da pojašnjavaju drugima uputu sa kojom su dolazili od do strane Allaha debaraka wa ta'ala. Znašite poslanika, kako je spoznao Allaha? Đel... Zato kaže poslanik alai -e sallatu wasalam hadisu, ja najbolje poznajem Allaha od vas. -e najbolje ga poznajem. Najbolje sam ga spoznao. I zato je bio poslanik at'an nas. Najbolje gobojaznio svih ljudi. Jer je znanje to koje ako je zaista urodi prodom kod svog sahibije on će ga učiniti najbogobojazi najvelik najvećim čovjekom među ljudima jer oni koji se najviše plaše Allaha đele valas oni koji koji su najučeniji ako zaista ako zaista rade po name što to znanje traži traži od nje i zato danas je jako pa se skoplje učinjaci i ulemu analizirati smatati govoriti fulio Pogodi jojovaka je Natavje upravo što su oni opisani u Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve kao oni koji se najviše Allaha subhanahu wa ta taala plaše jer soni ti koji su Allaha najbolje najbolje spoznali najbolje spoznali Allah džellelalah kaže u Kur'anu suri Ibrahim u četvrtom ajetu Wa <todim> ma arsalna min rasulin illa bi lisan qawmihi li Nijednog vjerovjesnika nismo poznali osim Znači, da se obraća u svome narodu jezikom tog naroda. Jezikom tog naroda. Li yubei Kako bi tim istim jezikom kojim su oni govorili, bilo jasno što vam priča? Znači, nije bio smisao slanja vjerovjesnika, kako bi samo došli i citirali ono što Lađe što vam traži, ne. Nego li yubei gine Kako bi pojasnili zaista što Lađe vara traži od njih. A Misija poslanika i svrha poslanika je bila da budu dokaz za narod i protiv naroda. Tako sve oni koji dolaze i pojavljuju se na neko mjesto, pozivaju druge, oni će na sudjen danu biti dokaz za to mjesto, taj narod, ili protiv tog mjesta. Oni koji se dozovu i budu radili, odazvali se pozivu, zaista će njima to koristiti. Oni koji se dozovu samo znači čuju i glavu okrenu, to će biti dokaz protiv njih. Dokaza su i virovijesnici, i poslanici, i zastavnici, i daje, koji posjetili. Ukazali na pravi put. Jesu prihvatili, nisu prihvatili, ali oni su se potrudili da pojasne. A oputa je na Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kaže Allah dželešanhu Fa yudillu Allahu me iješa, uve jehdi me iješa. Allah dželevala ostalja u zabludi koga on hoće i upućuje na pravi put koga on hoće. Šta su poslanici radili? Dolazili su Imali su korist, odnosno jezik kojim su se obraćali, jezik koji je shvatljiv narodu kojem su dolazili, pojašnjavali, davali maksimum osebe, da ljudima pojasni na najljepši način. Međutim, Allah, Đelšanu, upućuje koga hoće i u zabudu ostavlja koga on, subhanahu wa ta'ala, hoće. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ I on je moćan i snažan da učini. To ne može svak. Završi Subhana da odrediš kod će biti upućen, kod će biti u zablut. Kod to može? Svom uzirši. Zato je on El Aziz. Snažni, moćni da to učin. El Hakim i mudan postup tim postupci. Sve da kaže men meni ne pravda. Allah je to učinio iz vrhunca svoje mudrosti. Mi tu mudrost ili ćemo dokućiti ili nećemo dokućiti. Razumijete? Zašto je neko u zablut, zašto neko upućen? Jer Allah je šanu zna, kao što smo u ajtu koji su prije toga citirali, od njih ima oni koji su koji su za zasluža, budu u zabludi. Tako da ti ne znaš što je neko, znači, ostao u zabludi ili da li će uopšte taj okončati svoj život u zabludi. Možda će, molat, želovala svoju mirost ukazati prije smrti. Na nekoliko godina ili nekoliko trenutaka, na nekoliko dati, mi ne znamo. Ali ako okonča nas zabludi, ima tu mudrost, ima tu, znači, smisla zbog čega je ostao u zabludi, zbog čega je takav, jer je zaslužio, Allah ga je znao bolje i od tebe i od meni o svih, svih drugih. Zatim svim narodima prije poslanika Muhameda alejsa latu vasaran su bili slati poslanici vjerovjesnici Allah dželal šan kaže sure rad u sedmom aytu inna ma anta munzir je stvar koju mi treba da svatimo mi nismo došli da do ljude kaže ja am bičujemo udaramo razumijete nego Allah Đerašan kaže poslaniku zaista si ti poslan da upomineš ti si samo pominjač ukazuješ na pravi put Zatim kaže volikul li kaum in a svaki narod prije tebe je imao kučivača nakon koji je pozivao ka istini. Naći svi prijaši narodi sva mjesta su bila takva da su vjerovjesnici ili poslanici prolazili, pozivali i ukazivali na pravi na pravi put. I ti se taj koji upućuje ukazuje, ukazuje šta je znači istna stani. Zatim drugi plod poznaje. Naći prvi plod kako pokazali da čovjek zna i svati da bude ubijeđen da je Allah dželevala upućivač. On koga hoće da uputi uput upućen koga ostaje u zabludi ostaje u zabludi. Drugi, znači, ploz poznanog glučanstvenog imena El Hadi, nešto što je veliko, a to je da čovjek ne može biti upućen. Ne može se smatrati da je upućen. Da misli, ja sam upućen. Bez pokornosti sljeđenja poslanika sa ova, hvala ih veselema. Znači, ne može čovjek biti upućen, ne može kazat da je od onih koji su upućeni, koji su vjeri, ako nema koseve pokornost i sljeđenje poslanika Muhameda, salallahu alijih vasalama. Svi prijašni narod su imali poslanika koji su morali slijediti, za kojim se povode, koga slušaju, od koga preuzimaju i vladaju se ponove sačim čim su delazili ti poslanici. Tako i umet poslanika Muhameda, salallahu alijih vasalama, mora da slijedi, mora da bude pokoran poslaniku koji je poslan cijelome čovečanstvu. I to je jedna od olika poslanika wasaleme, da su prijašnji poslanici bili slati samo mjestima narodima dok je Muhammed a.s.a. poslan cilom čovječan s.a.a. Koliko je prije poslanika vjerovjesnika i poslanika prošlo? Po malim mjestima, znači jedan mali broj u nasilju živi, poslanik s.a.a. od Mekanskog perioda do Kiaminskog dana, za njim se svi moraju povoditi, njega svi moraju snijeti, njemu svi mora biti pokori. Njega svi moraju veličati, njega svi moraju poštovati, njega svi moraju slaviti ako žele zaista da uđu u ženska prostranstva. Allah Đelešan opisa je tog poslanika pa kaže وَمَارْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَلَمِينَ I mi te nismo postali kao milovo sin svjetovima. Allah Đelevala nije postao poslanika kao tegobu, kao poteškoću, ne belaj, u smislu koga bude slijedio nesvetan će biti. Ne oni koji bude serije poslanika sa Svendem sal zaista će uživati biće oni koji su sretnici i na Donjaluku a posebno sretnici na Hiratu a oni koji propuste i glave okrenu prije svega da upoznaju koje poslanike ko je taj vjerovjesnik koji je opisan kao nebiju rahme koji je opisan kao vjerovjesnik milosti a kako je nije pogledajte ajta kako Allah dželevana opisuje kaže nas anota la يا ايها النبي اننا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يدنيت نعم قسميه ايات القران عندما جاء له شرح وصفيه لرسول الله عليه الصلاه والسلام Hvala Đelšano kaže za poslanika Oviro Vjesniče, mi smo te posali kao svjedoka. kao svjedoka šahiden uem ubeš širem u nezira. Kao onoga koji radosne vijesti donosi i koji upozorava. Radosne vijesti su vala poslanika lisa tu i došao da obradio umet svakoga onoga koga bude slijedio dženevskim prostranstvima. Nezira da ukaže na najveći problem i nedađu koja može zadesiti čovječanstvo, to je da se pripiše lahu džele vala druh, širk Zatim stramputica Adalaj Hilijet i ono, samostalni mala djelevala nije zadovoljan. I nakon toga kaže Adalajalšanu wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. I kao pozivača daju koji poziva ka Allahu subhanahu wa taala bi idnihi, njegovom voljom i kao svjetilku koja svijetli. Allah dželle veala poslanika da je vjerovjesnik koji je šajdi svjedok proti svakog onoga koji glavu okreni. Svjedok za svakog onoga koji potvrdi istinu. Mu beširen, radosni vijesnik koji donosi kao vjerovjesnik i zatim koji ukazuje, ukazuje na žestoku kaznu i patlju šta očekuje svakog onoga koji glavu okreni. Zatim svrha poslanika saloseleme da je daija koji poziva Allaho. Ne poziva nikom drugom osim Allaho subhanu vrta. I to Allahom voljom, njegovim e, emrom. I ne samo to, nego je on sallallahu alihi vseleme svijetljika koja svijetlija svima nama. Ako hoćeš, ah da izađeš iz, iz tame iz koja te obtužuje, uzmi poslanika sallallahu alihi vseleme kao vodiča. Nauči i upoznaj ko je tvoj postani ko je taj virovjesnik koji je poslan sa ovom velikom, znači svrhom i ciljem na Dunjaluku, da izvede ljude iz robovanja ljudi i robovanje gospodara ljudi. I zatim, na kraju kaže Allah Dželošan, nakon opisa poslanika sallahu alaihi wa sallam وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَدْلًا كَبِيرًا I obraduj svakog vjernika svakog onog koji povjeri u tebe za veliku nagradu koja je očekuje kod Allah'a debara i kvetala. I to je naš poslanik sallahu alaihi wa sallam kom bude pokoran, koga bude slijedio, imat će dženevska prostranstva. A svaki onaj koji misli ući u dženev, a da preskoči i zaobiđe pokornost poslaniku sallahu alihi wasalame, sam sebe zavarava. Ako joj živi, neka se prispita, neka se vrati, neka se pokaje, neka upozna svoga poslanika Muhammeda alihi sallatu wasalam i pravo koje je poslanik alihi sallatu wasalam ima kod njega. Allah Đelešanu kaže وَإِنَّكَ لَتَهْدِي لَا سِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ I ti ustino upućuješ, ukazuješ na pravi put. Govori Alađđanvala, pisac poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kako poslanikaelesa sallallahu alejhi ve na pučija pravi put usmjerava. Smjernice daj. Ako budeš to i to radio, uspjećeš. Ako se dozoveš to i to, mi spašen ćeš biti. Ako ostaviš to i to, sačuvan ćeš biti u jehenemske vatri. Ako budeš radio to i to, jehennem, kazna, propast. To je značeno što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme usmjeravao i davao smjerice umetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zati kažam aćalashanu kul ati'u Allaha wa ati'u ar-Rasul Recite pokorno Allahu subhanahu wa taala i budite pokorni njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alayhi Pogledajte pokornost nakon Allaha ide pokornost poslaniku sallallahu Ne možeš biti pokoran Allahu da preskočiš i zaobiđeš pokornost njegovom poslaniku sallallahu alayhi wa sellem fe in tawallu fa inma alayhima hum milu wa alaykum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu poslanik alayh salatu wa salam imao zada da dostavi du kaze na obaveze i ono što ga je allah le zadužio i poslanik je to učinio nana kao vjernicima allah le shanu pisije nana maj da slijedimo ono što sto poslanik sallahu alayhi wa selleme podučava i će poziva. pozivati. Pa ako mu budemo pokorni, kaže Allah Jelšanu, ako mu se budemo pokoravali, što kaže Allah Jelšanu? Bit ćemo upućeni. Kaže Allah Jelšanu, وَإِنْتُ تِيْعُوْهُ تَهْتَدُ Ako budete uistinu njemu pokorni, poslaniku sallahu alihi wa sallam, bit ćete upućeni. Što znači da ne može biti upućeni bez pokornosti, poslaniku sallallahu alaihi wa sallam وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَابُ الْمُبِينِ i na poslaniku alaihi sallatu wa sallam ništa drugo nije osim da dostavi Allah u poslaniku sallallahu alaihi wa sallam nije ugonio ljuda u vjeru nije tjerao u vjeru nije znači bio takav nego je pojašnjavao vjeru pa ko hoće alhamdul ako neće. i za njega znači i propisi u Kur'anu i sunetu poslanika sallallahu alayhi ve sellem. Zatim malađ je da je članopisuje poslanika sallallahu alayhi ve sellem pokazuje: "Wal ladzi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat." Allah dželle ukazuje je pokazuje: "Zaista on Allah dželle vela ta'i koji ispušta jasne knjige kome? Svojem robu." 'Abdi naziva svoga poslanika 'abd. a Nakon toga kaže: li uhridžakum min al-zulumati ilan nur, kako bi on, poslani sallal sallama, ljudi izvodio od akli, iz dmina na svjetlo, iz kufra, nivjerstva, i širka, u ispravno vjerovanje Allahe, tebareke, tebareke, vata'ala. wa inna Allahe bikum la-ra'ufu r-rahim. I zaista prema vama kakao? La-ra'ufu i milosti. Blagi i milostivi nekaznjava, ne, ne poshurije. Nije kaznio ummet prije nego što je poslao poslanika sallallahu selam da ukaže na pravi put. I svoje neizmjernje milosti šalje poslanika sallallahu koji ukazuje i pojašnja pravi put, šta je istina, šta je zabluda, šta očekuje svakoga onoga koga bude slijedio, šta očekuje svakoga onoga ko glavu okrene od slijđenja poslanika sallallahu alayhi ve Zatim posljednja stvar, ili posljednja stvar koju ćemo večeras namjestiti idući put ćemo nastaviti kako bude. Da su sve te knjige koje je Allah Đele Vala spuštao prijevšim narodima, također uzrok sebe, Allahu je Tebare Kvetala upute odnosno da su one... E, ono što je Allah Đele Vala htio, kako kažemo el-hadi koji ukazuju puće i na pravi put, ono što potvrđuje da on uistinu ukazuje na pravi put iz svoje neizmijene milosti, da je slavo, kako smo kazali, kazali virovjesnik ispuštalo knjige. Pa te prijašnjene knjige koje su objavljene, poput vrata i Inđila i Zabora i Suhufu Ibrahim i slično sve je to što je Allah želevala iz svoje neizmijene milosti i htio ljude da uputi na pravi put. Pa je ostavljao takve knjige, slavo poslanike. Međutim, one to što jesu doživjele, da su iskrivljene od strane svojih, znači seljbenika, da danas više nisu u originalnoj verziji kakve jesu, pa je Allah Đerašanu poslao knjigu za koju je obećao da će čuvati od bilo kakvog iskrivljenja. Kigu koja se zove Furqan, knjiga koja je Kur'an, knjiga koja je zikr, opomena svakom pametnom, knjiga koja je u potpuno prijašnjenje knjige, knjiga koja je obavezna svakom onom Allahu alihi wa sallame, kao posljednjeg poslanika. Allah Želešanu opisuje prijašnje knjige u suri Ajde, u 44. Ajdu pa kaže Inna zanata fiha hudan uva nur I mi smo te vrat prije spustili, objavili u kojem je šta? Hudan uva nur, čista uputa i svjetlo. Tako da znači, će te bio uputa koja koja pozivala ka uputi. Pojašnjenje, izvođenje ljudi iz tmina na svjetlo. Također Allah dželešanu kaže: Wa atainahu l-injila fihi huda wa nurun wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wa huda wa mowi'izatan lil-muttaqin. smo dali Injil. Allah dželešanu kaže: Kome? Kome? je inđil <gengel> dat, ispuštan... Kojem poslaniku? Ah, ni Ibrahim. Isao a.s. Inđil je dat. U kojim je kažela, želevala huden, uputa i svjetlo. Knjiga koja potvrđuje prijašnju knjigu te urat. Pogledajte kako daš opet. Knjiga koja potvrđuje prijašnju knjigu teurat urat. U kojem je opet bila uputa i me u either. Quan Koja je bila znači pouka za svakog mu teijju. To je znači opis i innjila i tevrata. odnosno prije svega tevrat pa innjila. Zatim kaže Allah de lăšanhu nezelle alekel kiitabe hak pe musa de ma bej, neje da ihiwa înzala taura indil. je posiku objavio. Kaže Allah delăšanhu i on ti spušta kigu bilha koja istina u kojoj je potvrda Tevrata i inđila koje su bile objavljene prije, prije nje. Zatim kaže u, u kojima je prije toga bila uputa za čevičanstvo, za ljude. Ali sada spušta i objavljuje furkan. I pogledaj kako opisi, došli neko nego furkan koja rastavlja isto na istine. Ne se tu svašta nagominalo, jel? I ne zna se ni šta je istina, šta je zavda, Sada došlo nešto što je furkan, nešto što ukazuje na pravu istinu, šta je istina, a šta je, šta je zabuda. Inna allazine kafaru bi <tipi> ajaatillahi lahum azabun šedid, Wallahu azizu dhu A oni koji glavu okrenu, koji postanu nevjernici, koji odbiju ovu istinu koja dolazi, koji budu negirali Allahove ajete, koji se objavlju furkanu lehom azabun šedid za svakog odnih je strašna težka, tegobna, kazna i patnja u djehennemu Wallahu a Allah je, aziz. Allah je aziz, močan, snažan dhuntiqan. i jako, strogo, žestoko kažnjava zato sok pametan treba da promisli, da razmisli da Kur'an je istina Furkan koji potvrđuje i Tevrati Inđije. Da su zaista u izvornom e, smislu, obliku, bile spuštane od strane Laha Tebare Keveta'ana. Da je to veličanstveni govor koji mi je Allah Čelevala govorio kao što je govorio Kur'anom. Međutim, da su one doživjele izbjenu i promjenu. A da je Kur'an nešto što je živa istina i koja se nije će znači, promijeniti, niti izmijeniti, se može to desiti. Jer Allah garantuje. Tako da poziva svakoga onoga koji vjeruje u nešto... A za postavlja Kur'an da se mora vrati Kur'anu jer je ona plemenita knjiga koja došla od plemenitog gospodara Allaha te bareke sušta istina koja poziva u ljubav i priznava svih poslanika od prvog do posljednjeg posljednjeg i da u pet odabranih poslanika spomnje i Musa i Isa i Ibrahima i nakon toga spomnje i Muhameda sallallahu alejhi veselem kao najodabranijeg znači vjera koja košta i cijeni I ne možeš biti vjernik ako ne vjeruješ jednog od tih vjerovijesnika i poslanika, ali isto tako koja obavezuje da je potpuna pokolnost i potpuno stjeđenje Kur'ana i suneta poslanika sallallahu alihi wasallam. Allah Đarašana opisuje svoju plemenitu knjigu pa kaže u sure Al-Isra. Kako se sura Isra zove drugačije? Ha? To je prijevod. To da neko zna. Benu Isra'il. Još jedno ime Sura Isra'il. Kaže Allah Jelashanu. Inna hazal Kur'an jahdi lillati hi akvamu wa yubashiru lmu'minina ladhine ja'meluna salihati anna lahum eđran kabira. Zaista je Kur'an koja poziva jasnom pravom putu. Ne postoji knjiga koja poziva istini, jasnoj, kao što je Kur'an. To je jedina knjiga koja poziva pravom istinskom putu, a to je puto Allahu subhanahu wa ta'ala. I koja donosi radosne vijesti za svakoga onoga koji bude vjerovao, koji bude slijedio, koji se bude pokoravao, da će imati veliku nagradu kod Allaha te bareke te bareke wa ta'ala. Tako da su druge knjige knjige koje se trebaju zaobići i ostaviti po strani jer ne znamo šta je istina, šta je zabuda o njima, a prihvata se Kur'ana koju potpurnost je istina koja je došla od strane Allaha uzvišenog Tebareke Allah dželašanu kaže Allah dželašanu kaže Allah dželašanu opresnom hađu ukazuje na veliku stvar a to je da je danas vašu vjeru usavršio Ona je savršena o strane Laha bareke usavršena od strane Laha Tebareke Betala. Više nema dodavanja, nema oduzimanja. Danas nismo potrebni da sjedimo, da nagađamo, moglo biti od dvjere, ne trebalo biti od dvjere. Allah Čele Vala garantije da nju usavršio. Blagodat prema vjernicima upotpunio. Poslao je poslanika, upotpunio vjeru, usavršio vjeru, halas. I kaže Allah Čele Vala, sam samo da vjera bude Islam. Allah je zadovan da samo jedina vjera kod može biti prihvatljiva je Islam. Vjera sa kojom može čovjek doći nakon početka poslanstva, poslanika sa Seleme, dok je Ameskog dana, jedina vjera koja će biti vrednovana, po kojoj će se moći ljudi, na osnovu kojoj će se moći ljudi spasti džehennemske vatri, vjera koja će biti sebe ulazka u džennet je vjera Islam. vjera islam. Druge vjere neće znači biti kod Allah, te bareke, te bareke, veta'ala. Zatim u suri Imranu 85.oj kaže Allah dželešanuhu: "Wa men yabtaghi ghayra l-islami dinan falan yuqbal minhu wa je poruka svim onima koji tragaju za nečim što nije istina. Kaže dželešanuhu svakoaj koji bude tražio drugu vjeru pored islama, ona mu neće biti primljena i on će biti na sunje je danu min al koji su su nadu izgubili, oni koji će biti upropašćeni, oni koji neće imati nikakvih izgleda, ni oni minimalnih izgleda, da za uspjeh, odnosno za spas pod džehremske vatre u ulazkom u džanet, osim koga Allah džele vala na dunjalku nadahne i uputi ka islamo, molim Allah džele vala na sučinu da oni koji će biti istinski vjernic, koji će se istinske te bareke ve pokoravati, molim Allah džele vala koji je hadi da uputi sve naše zalutane, da nam vjeru islam omili i da omili svima onima koji su na stranputici, da se smilije nama, našim roditeljima i svim muslimanima, da pomogne svu braću muslimane u cijelom svijetu, a posebno braću muslimane i sestre muslimanke, oni koji su danas zaista u teškim mukama i teškim trenucima, a to je znači, posebno stanje stanje u Siriji. Subhani kallahu hamd, kashraman la ilah ilah, enta stakurit etu bolik, u jazakum u lafayr, anara di pucu maqobu da nastav ti govakti, u vel çanstu na Allahum tebarek wa ta'ala imenu al